بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول ما نستفتح المقاله بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله علام انعم حمدا به يجل عن القلب العامه ثم الصلاه وبعد والسلام على النبي دينه الإسلام محمد al-Khatam rasuli rabbi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi wa nas'al Allah lana al-'iyana fi ma tawakhayna ن al-ibana amma ba'd rakumshkuru Allah subhanahu wa ta'ala na vlevle kumtakia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama ada yetu ya kila wiki katika darusu ambayo kwamba huwa kila leo ndio darasa ya kufunga mwezi na risala ambayo kwamba tuta ipitisha ni risala min wasaya salaf liishabab katika wasia za Kwa usia vijana risala aliyitungwa Sheikh Abdurrazak bin Abdul Muhsin Al-Badr na ishala katika risala hii kwa kuwa nyasiha ni nyingi tutajitahidi kadri ya uwezo wetu angalao tupate faida ni wazi kwamba marhala ambapo kwamba marhala ya ujana ni marhala muhimu tena sana kwa kuwa ni marhala muhimu Uislamu au sheria haikuwacha hi marhala hivi hivi bila kuizungumzia marhala shabab marhala muhimma jidda hi marhala marhala ujana ni marhala muhimu sana fi hayati insan kwa maisha ya binadamu kwa nini marhala ni muhimu katika maisha ya binadamu kwanza kabisa hiya marhalatul quwa wan ni marhala ndani yake marhala ya nguvu mtu anakuwa na nguvu vile na vilevle ni marhala ndani yake mtu anakuwa na pili suhulatul haraka ni marhala ina muhimu katika maisha ya binadamu kwa kuwa ndo mtu anakuwa na uwe pesi wa kufanya mambo kwa kuwa ana nguvu na ana Tatu vile vile katika talhiz ya mukadima aliyotanguliza mwandishi kuizungumzia kuhusu umuhimu wa hii marhala kwamba hiya marhalatul quwwatul adha. Ni marhala ambayo kwamba mtu anakuwa na nguvu za kiwiliwili. Bimana, wakati kama ndiyo mtu ana nguvu. Wa pia zile hawasi zake masikizi zake uoni wake unakuwa uko sawa kwa kuwa mtu anapofikia marhala ya uzee idha kabura tad'afu minhu kuwahu wa hawass mtu anapokuwa mzee hawasi zile senses zake tano zinakuwa tena hazina nguvu tena he, tena kuwa hana nguvu ndio kaona uislamu imarhala haikuiwacha hivi وقد اولى الإسلام. واسلام وليتغولذا بهذه المرحلة. واسلام وليتغولذا هي مرحلة الوعي اهتماما خاصة. نايكا يطيا اهميم وكبيكه حت حتى النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة باقتنامها والهدر من اذاعتها كونيش مهمي وك محمد صلى الله عليه وسلم اكتوسيا na kusitizia, kuharakisha kuipapia kufaidika na hii marhala na vilevile katu kwa kuipoteza hii marhala hiyoonesha kwamba Uislamu imeitilia umaanani hii marhala ya ushabab na pia vilevile Uislamu umeipatia kipaumbele Mtume صلى الله عليه katika hadithi ya mkumpokeo na Ibn Abbas radhi Allahu anhu anasema Ala Rasulullahi صلى Tumeyasema igtanim khamsan qabla khamsin. Patiliza mambo tano kabla ya kupata mambo matano. Kwanza, shababik, qabla haramik. Patiliza ujana wako kabla kupata uzee. Pili, wasi hatuka qabla saqamik. Patiliza afya yako kabla ya ya kupata maradhi. Wa ghinaaka qabla patiliza wakati una uwepesi una usahali wa utajiri wa waku, kutumia mali yako kisawa sawa kabla ya kupata ufukara. wa farada qabla shughulika naflebla uipatilize faragha yako uitumie kwa njia ambayo kumbani sawa kabla kupata shughuli wa hayatak qabla itumie uhai wako vizuri kabla kufikia mauti katika hadithi hii fa marhala ya ujana dakhila fi umumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam imeingia kwa ujumla wa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam wa hayatuka qabla mautik na uhai wako kabla kufa kwako kwa nini lakin huwa alayhi salatu wa salam mtume sallallahu alayhi wasallam khassa au khassa hathihi almarhala akaikhusisha hii marhala bidhikri kwa kuitaja kwa kitu gani li uzwamu uh, kwa kuonesha ukubwa uzito wa umuhimu wake ujana inaingia kwa ujumla wa hayatika kabla mamate lakini mwisho mtume akaitaja tena ujana kwa nini alijitaja ujana kuonesha ukubwa na umuhimu wa hii marhala ya ujana Wakabiru kabiru Na naflele mtume sallallahu alaihi wasallam kaihusisha kwa kuitaja hii marhala kuonesha ukubwa jambo lake fa yanبغي lidhalik ya passa watu kuamka kuangalia kwa nini mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kautaja khasatan ujana baada ya kutaja maisha kujumla. kwa ujumla kwa kuwa ujana inaingia ndani ya maisha wa inama yadullu ala ahamiyataha hi inaonesha kuhusu umuhimu wa marhala ya ujana vile vile yaonesha pia wadamit wa tahawun biha waonesha mtu kuipapia na kuitumia kazi na kuzinduka kwa hii marhala ya ujana na kutoidharau na kuitupa kisha baadaye akawa ni mwenye kupata khasara. katika hadithi nyingine amekuwa mpokeo wa Mas'udin kuonesha Mtume صلى salam namna gani alivyotilia upo mbele hii marhala ya ujana hadithi iliyopokea na Ibn Mas'ud asema anna an-nabiy صلى الله mtume anasema la qadam ibn adam yawmal qiyama haitaondoka mguu wa binadamu siku ya kiyama yenda rabbihi atakaposimama mbele ya muala wake hatta yus'ala an khamsin maka aulizwa vitu vitano anu umrihi fima afna ataulizwa kuhusu umri wake aliumalizie kwa kitu gani wa shababih fima ablah ataulizwa kuhusu ujana wake uliishie katika kitu gani wamaalihi min aina aktasaruhu pia ataulizwa kuhusu mali yake alichuma wapi alitoa wapi wa fima anfaqahu pia ataulizwa kuhusu hiyo mali yake alitoa kwa kitu gani wamadha amila fima alima na katika elimu yake alisoma alifanyia nini hiyo elimu angalia faida inayopatikana katika hadithi hii si tuko tunakimbia na marhala ya shabab. faakhbar an-nabiy sallallahu alayhi Mtume صلى الله عليه وسلم habari kwamba anal mar'a hakika ya mtu yusal yawm al-qiyama an hayatihi mtu ataulizwa siku ya kiyama kuhusu, kuhusu uhai wake bisu'airi ataulizwa maswali mawili an hayatihi umuman, ataulizwa kuhusu uhai wake kwa ujumla min awwalha ila akhirha kwanza mwanzo wa uhai wake mpaka mwisho kwa ujumla kisha anarhalati shabab khususan. kisha hasatan ataulizwa kuhusu hii marhala ya ushabab Alitumia kwa kitu gani aliumaliza vipi hii marhala hii yonesha umuhimu wa hii marhala katika Qurani Allah subhana wa ta'ala kiyozungumzia wale vijana fitiyatun amanu bi rabbihim katumia neno fitia bimaana bado wale mko walikuwa ni mashababu walikobodo nimebarubaru kuonesha umuhimu kuonesha kwamba hii marhala si marhala ya mtu kuzembea si marhala ya mtu kuipuza. bali ni marhala mtu aiangalie kwa si hayo tu wa alayhi salatu wa salam aidan mtume صلى الله kuonesha umuhimu wa hii marhala akausia kuwausia kina nani ahli lililmi wenye alimu akawausia kuhusu imarhala walmutanina bi tarbia na wenye kuangalia kualea watu masala tarbia wad'wa na wenye kuangalia masala da'wa wa ta'limi bi shabab na vilevile kwausia wenye kufundisha watu bi shabab liana shababah yahitaju ila umur akawausia kuangalia kisawa sawa hi marhala ya ujana bimana, maana kuangalia hao vijana kina nani ahli alilmi kina nani watu wa malezi kina nani watu wa dawa kwa nini maasi yote ambayo inatendeka katika mgongo wa ardhi wale ambao wao katika mstari mbele la shaka ni vijana mtu akitaka kufanya mauvu yake mtu akitaka kufanya harakati zake iwe akhiri iwe ya shari yeye huwatanguliza vijana kwa kuwa wakati kama huu marhala kama hii ndiyo marhala amekwamba ikiwa haita dhibitiwa nami naivostahiki ndio kesho mujitama unakuwa ni mujtama wenye kufisidika ndio mmoja alikuwa akisema ukitaka kuangalia mustaqbalul umma kuangalia mustaqbal wa umma unzur ila shababiha waangalie wale vijana wake wanafanya nini ikiwa ishtaghluna bil ilmi ikiwa ishguli shakutafati ilmi ya kisawa sawa basi, fahamu kwamba mustakbal wa mujtama kama ule ni mustakbal mzuri wa ila ikiwa hawajishughulishi na elimu ikiwa unashughulisha na mambo ya anasa basi fahamu ile mujtama mustakbal wake utakuwa ni mbaya kwa nini i marhala ya ushababu mtume صلى الله عليه وسلم kwa nini ha watu wote wa kawausia waangalie kimakini eh wajishughulishe zaidi na bijana kwanza يحتاج ila kwa kwa vijana wanahitajia rinayatan wa mulatafa vijana imarhala inaitajia inahitajia kuangaliwa kwa sawa wa, wa wafanyiwe upole au wabembelezwe pili pia vijana wanahitajia rifku upole wa na vile vile kupendwa wanaita, Wanastahiki mapenzi tatu tahbibul lahu fil wa ahlihi kuwapendezea siku zote hao vijana filheri katika khairi Bimana kuwavutia katika masala eh, ya kheri wa ahlihi na kuwapendezea hao vijana kuwapenda watu wa khairi ngalia yataka katika marhala gani marhala ya ujana kwa nini haya yote hatta la yatakhatafahu ahli albatil wa arbabu almuharramati mpaka wasije wakawachukua na kuwatumia vibaya ahnul batil wale watu ambao wa wanalingania katika batil wa arbabu na wale viongozi ambao wanapiga debe katika masala ya haramu ikiwa hawa watu wote hawatawaangalia masala ya vijana hawata kuwa wapole na vijana hawatawapendezea vijana heri na watu waheri ikiwa watazembea hapo basi wale watu wa batil watu wachukua watu wa pokonya hao vijana wakawapelekea katika sehemu mwa kwamba si sawa wakawapelekea katika sehemu mwa kwamba maasi kwa nini watu da'wa watu taalim watu tarbia ikiwa tazembea kuangalia vijana kisawa sawa, sawa. wale kwa ajili haya yote harasa as-sahaba walikuwa na pupa radhi Allahu anhum walikuwa na pupa ala tahqiq hadhi al-maani al kui au kuifaulisha hi maana tukufu hii marhala tukufu ya ujana kwa kitu gani kwa kuhakikisha kwamba wanaingalia kisawasawa hii marhala ya ujana kwa dalili ana abi sa'id al-khudri radhi anhu قال kana idha ra'a shabab sa'id al kuonesha pia shapiya masahaba namna gani walivyomakinika na kuishughulikia i marhala ya ujana Sa'id al akiwa alikuwa akiwaona vijana alikuwa akiwambia nini marhaban biwasiyati rasulullah sallallahu alaihi hongera kongole biwasiyati rasulullah kwa wasia wa mtume sala salamu zimfikie au sawana rasulullah alituhusu mtume sala an salamu anwasi'alakum fil majalis tuwapatie nafasi katika vikao wa anufahimukum na natuwafundishieni hadithi kwa nini fa innakum khulufana. kwa kuwa nyinyi kesho ai takhlufuna na fima baad. mtakuja baada yetu mkachukua cheo chetu mkachukua kazi yetu fi ta'limi nnasi katika kuwafundisha watu wa ila dinillahi azza wa na nini, nini vijana ndio kesho mtachukua kazi ya kualingania watu kuoweleta katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ahli alhadith na kesho nyinyi vijana ndio mtakuwa wenye nini wenye ahli alhadith kuifikisha ilmu ya hadithi bi walikuwa wanaitumia uzuri walikuwa wanaitumia wanayotumia wasifu sallallahu alayhi wasallam kuwaribisha vijana kuwapole na vijana ili vijana wapate faida kwa kuwa hao kesho ndiyo umma pia wakana yaqbil ala shab na alikuwa akiuelekea vijana akiwaambia fa yakulu la akimwambia ya ibn ewe kijana ndugu changu idha shakakta fi shay'in ukiwa na shaka na chochote Fasalini ni uulize saida alkhudariyoo Bimana namwekea kijana wazi takumfaidisha mwambie ikiwa utakuwa na shaka na chochote fasalini basi niulize kwa nini niulize ukiwa na shaka Hata tastayqina mpaka uwe na yakini ni mpaka uwe sawa ikuondokee hiyo shaka fa in tan ala liyakini. ikiwa utatoka hali ya kwamba una yaqini jamla lilijua kisawa sawa ahabbi sana kwangu mimi min ala shak. kuliko uondoke hali ya kwamba kwa nini anajua kwamba kesho huyu ndio umma kesho huyu ndio hii daawa. ikiwa atakuwa basi kesho vilevile atafikisha hivo hivo na ndio sababu ya umma kuangamia athari قوله: "أنا عبد الله بن مسعود" رد الله عنه أنا اسمع أثر مزيتو سنه نكتوميه البليغ اسمع إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: "الكو أن بجنه ونطفي العلم علم الشريعه الكل كيواامبيا مرحبا بيناب الحكمه ومصابيح الدلني خلقان الطيب جداد القلوب حلول البيوت raihanu kulu qabila kalia ibn mas'ud albutumia tashbin zito eh, kuonesha umuhimu wa hi marhala na umuhimu wa mtu akiwa katika marhala ya ujana umuhimu wake wa kutafuta elimu nasema marhaban kongole karibu hongera binaabi alhikma chimbuko la hikma bimana kwa elimu umekomba atakayesoma bila shaka watu watakuwa mregelea huyo kijana akitaka kutafuta nini kutafuta, kuta, kuta yale ya sawa ndo akatumia yanabi alhikma chimbuko la hikma kwa elimu amekombata kaisoma na kuyafahamu pili wa maswaabiha dulumi mwangaza wagiza, bimana watu watakuwa anakuja kutaka kutafuta mwangaza wa elimu kwa kuwa wao ndio wale ambao wana hiyo mwangaza akina nani wale vijana ambao watakuwa nasoma hakuachi hapo kisha ataja sifa eh yao vijana wakati wanapoitafuta elimu Asema hulqan thiyab hulqan nguo mbili ambikomba imechakaa ai ini sifa kama toale wa elimu anakuwa nayo sifa ya kwanza atawadhu ukimwona nje amevaa nguo penginepo imechakachaka penginepo kwa athari ya zuhudi amekoma pinginepo lakini hiyo yote yaonesha atawadhu ambaye kuwa nao katika kuitafuta elimu lakini ndani ya moyo wake juda dilqulub ni moyo mkomba unang'ara kwa kitu gani kwa elimu al-ilmu nurun mubinun. yastadhi'u bihi 'alimun in-nuru mubin ya wazi waraitumia hiyo mwangaze wa elimu ahlus saada waljuhali fi d wanaitumia hiyo mwangaza wa elimu wale ambao ahlu saada Wah wale ambao kwamba wanaitaka saada na wale ambao kwamba hawaifahamu kwa kitu gani fiddhulami katika sehemu ambayo kwamba kuna giza giza ipi giza ya ujinga wanatumia nini wanaitumia mwangaza wa elimu judadil qulub kwa fonyo zao zinang'ara kwa elimu ni mpya kwa elimu hunusul katumia tashpi nyingine hapa hunusul bu Polus ni nguo ambayo hutumika wekwa juu ya farasi au kwingidea ni nguo ambayo hutumika kupambia nyumba na hii lafzi imekuja katika hadithi ya fitna wakati fitna ipokuwa watu wajilazimishe na wapi wajilazimishe na kukaa majumbani kwa hivyo mtu mwenye elimu siku zote kwa elimu yake inamkinga inamweka mbali na fitna ku yake anajua kwamba hii ni fitna kwa hivyo anajilazimisha na kule kujilazimisha kukaa majumbani hii ametumia kama tashbihi kuonesha kwamba elimu anatumia maarifa yake kufahamu kwamba hii ni fitna na akajiweka mbali na hiyo fitna mwisho akasema raihan kullu ni harufu nzuri ya kila kabila yupi kijana ambaye kwamba elimu hii ni kuonesha muhimu wa mtu wakiwa katika marhale ya ujana yeye kwenda kutafuta elimu hii ilikuwa ni mukadima mkomba tulijaribu kuiweka katika talhiz mukaddima Sheikh amkumbamba aliitanguliza kwenye risala yake wasia wake kwanza amkumbamba mianza nao wasia vijana wasia amkumbamba aliyowatoa wema waliotangulia wausie vijana na wallahi naseha kama hizi ilikuwa ni haki kwetu sisi tuzidhibiti natuziandike e, kwa nini wallahi ni nasiha ni ambazo kwamba ni muhimu katika maisha yetu ya sasa maisha ambayo kwamba leo vijana wanatumika katika mambo ambayo kwamba siya sawa wanatumika katika kuzidisha ufisadi katika ardhi mtu akitaka kupambia mauvu yake anawatumia hawa vijana iwe ni wakike au wa kiume malaasaf baka wendwa kwamba unaenda siku hizi maasi yote Penginepo ungestaajabu kwamba huwezi kumuona mwanamke ndani yake. Wallahi unawaona wao ndio mstari wa mbele. Kwa nini? Wale arbabu muharamati, wale viongozi wa masala za kiharamu wanawatumia hawa vijana ili wapatie yale ambapo wanayataka. Kwa hivyo hizi zilikuwa ni muhimu? Wazijue nyasi kama hizi. Penginepo itakuwa ndiyo sababu ya mustakbal kuwa nzuri. Nasaha ya kwanza amekomba naitoa. Na kichwa chake ni anatua nasaha qira'atul qur'an nasaha zaidi mtu ajilazimishe kwa kusoma qur'an katika hata kama kumempokea na abil ahwasqala sema qalb ishaq wa huwa amrun wasbiyih wa huwa amrun asbiyih asema ya ma'ashara shabab Eji mkusanyiko wa vijana idtanimu patilizeni tumieni kisawa mtumieni nini mtumie umri wenu ai شبابikum ujana wenu kwa kitu gani kullama bi ajisemea asema kwa utachi sana mimi upitiwa leila tuna usiku illa lakini isipokuwa waqra fiha alf aya wa inni fi katika raka'a wa inni laasumu ashur na mimi binafunga snee wa salath athiyamin min kulli shahr an nabiyya nafunga siku tatu kwa kila mwezi wal ithnaini pia nafunga siku jumatatu na haramisi thumma ta'ala kisha akasoma amma bi ni'mati rabbika fahaddith ama ni'ma yamulawako izungumzie eleze bi maana anamshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia elimu yake amshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia ulimi wake. قوله اشريشا كما اقراو الف ايات في الليلة كما ميمي ناسوما 1000 اسبوع م1 يراد به التقريب لا للتحديد هي أنا قصوديه سييت كما لم بقى تو commandio ناسوموا 1000 لا بل التقريب يعني ككربيشا ومعناه ما معناهي يختم القران في كل اسبوع مرة انا يمالي ذا قراني كل wiki مره موجة wa hatimu na kule kuimaliza quran fi kila wiki mara kila wiki mara moja huwa daabu ama tusalaf hinde likuwa ndio tabia ndio they destu, ya wema waliotangulia kwamba kuimaliza Kur'ani kwa kila wiki wallahi ni sehemu moja muhimu sana katika hii hala vijana mkomba sana hawaitumii fursa zao mkomba kunazo kuisoma kitabu ya allah subhanahu wa taala wa anamru بنو ميمون انه كان يلقى الرجل الكوكنانا منت من اخواني من ndugu zake faya kula kimwambia laqad razaqani Allah albaraha min as-salah Allah alinnuzukumi jana katika swala kadha alinnuzukuni kasoma ni kadha wa كذا min alkhairi qad anahkan luzukupia katika khairi kadha wa kadha bimaana anaelezea neema ambya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia qala Abu بدا اخراجه للاثرين السابقين بعدا كتوثيقه هذه الاثرين بذو تغوليه فرحم الله عمرو بن عبيد الله السبيعي الله يرحمه عمرو بن عبيد الله السبيعي وعمرا بن ميمون الأودية الاوديه فلقد نبها حقيقه ها وتو يلي و ميزندش كده lima yuradhibu shababa fi alibada yale ambayo kwamba inamradibisha kijana katika ibada inamkurubisha kijana katika ibada wa fil atarin aidan na faida pine upatikane katika izi atari mbili vile vile atarbia bil qudwa kulea kwa mfano kuone na huku wewe mfano fa shabab yahtaju ila hada al maqam kijana والله hii zaidi walelewe kwa kuoneshewa mfano hata yanshita paka wenda nishata yasulale عليه limtital li iwe rais yake yeye kufanya bi maana kion unafanya yeye pia anafuata anafanya lakini mbali lilmuallimi lakini yafaa kwa mwalimu ayatanabba ila hii wa qasdi yaangalie nia yake iwe na pia makusudio pia iwe ni sawa hata la yaka singi katika ria fa yhibitu amalu ikawa ndio sababu yaku, aribika amali zake wasia wapili, katika nyasaa kama شباب nasema zimetoka kwa masalafi chini ya kichwa tahsilul ilm kutafuta elimu ala aidi ahlihi rasihin kwa uwaleu wenye kusifika kwamba wana elimu wamekita kisawasawa. sawa Yendo wasia wapili pili amekuwa anatoa wa min wasaya salafi lishabab ما جاء أن حمد بن سيرين انه قال دخلنا على أنس بن سيرين نسومه تليغيا وانس بن سيرين رحمه الله في مرضه فقال وقت البقوى يقوم غونجوا كما كما الله نجن الله سبحانه وتعالى كنا يا معاشر الشباب اعلم كسانيكم ووجانا امذروا انغليني mimin mta akhuduna hathihi kwa kwani ndo mnauchukua hii ahadith kwani fa innaha min dinikum. kwa kuwa hiyo hadithi ni katika dini yenu angalia masalaf wallahi Awa nang... angalia mpaka mustakbal wa umma ma katika kutafuta elimu maana wanajua ikiwa mtu atachukua elimu kwa mikono ya wale amekoma siyo sawa itakuwa ndiyo sababu ya hiyo mujtama kufisidika. Na kukuja kubadilisha mujtama kama huu inakuwa ni kibarua. Kwa hivyo walikuwa nawahusie kabisa angalieni hii elimu mnatoa kwa nani? Kwa nini hii elimu na hadhal ilmudinun? hii elimu ni dini ikiwa mtauchukua kwa mtu amekoma si sawa, basi hivyo hivyo mtaharibikiwa na dini yenu na wale wanyuma pia watakuja kuharibikiwa na dini yao. وهذه وصيه عظيمه جدا هاي وصيه نزتهن كبوا سنه وهي ان الشباب المقبل على طلب العلم بجانا يقومون ونكتفوا علمه وتحصيل الحديث نك ثاني حديث نكتكوا دا علمي حديث شط ينبغي أن يكون تحصيله له على ايدي اهل العلم الراسخين للاطباء lazima aitafute hiyo ilmu ya hadith kwa wale wanachuoni waliokita wanachuoni amekwamba wako sawa ahlu, diya, ahlu diraya, wal wale amekwamba wana wanaona wana ilmu ya kisawa sawa alakabir fil ilm walwakub wa katika elimu kwa nini la anyakud alilm an kulli ahadin elimu tu kwa kila mtu kila mtu kwake yeye ni mwana Kawa ikawa anachanganya kila kitu anachukua elimu kwa kila mtu la wa innama ma ya yakhudhu alilm an sahibi sunnah achukue elimu kwa mwenye kujipamba na sifa ya sunnah kumfara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasahat fi amekita katika hiyo sunnah kwa nini haya yote ni kuchunga mustakbal na vlevle vle. kuchunga dini ya mtu kwa kuwa leo wallahi ni hasara kwamba leo watu wanachukua elimu si kuangalia nani amekwamba anatoya hiyo elimu la wanachukua elimu kwa mtu yeyote maadam atajiita ni ustadhi ni sheikh au kwamba hii elimu amekwamba anatoa ni dini na kama ni dini ni raisi sana kumharibu huyo mtoto au kumharibu huyo msichana kwa yale amekomba ya tampatia iwe ni katika maslakitiqadi ama ni katika masala kiadabu la shaka lazima atapotea na kesho ha ndo nakuja kutunza kwa hivyo athari yake itakuja kuonekana kesho fa ibn shaudabi rahimahullahu qala sema inna min ni'mati llahi ala shaba kachanae maza allah subhanahu wa ta'ala kwa kijana idha tanasaka kwa sababu fanya ibada sunna amwangalie mtu wa sunna bimana ajifundishe ibada iyo kutoka kwa mtu wa sunna yahmilu alaiha atakuwa anamfundisha ili amsaidishie kwa njia ambayo ni sawa wa an'amru bin qais almalaiy rahimahullah qala idha ra'ayta shab ukimwangalia kijana na ni kama indhara natoa awala mayusha ma ahli sunna ikiwa mwanzo wake na ngangana na watu wa ahlu sunna na watu wa ahlu sunna farju hongera huyo jua kwamba huyo ameshika njia sawa wa idha aita hu lakini ukimwona ma ahli al na watu wabida, wa bid'ah wal dalalat wal khurafat fai'as minhu katatamana yee eh, kwa nini dio huyo ashapotea fa inna shaba ala awwali nushuihi kijana anashika ile ya kwanza amekomba lipatiwa. Ndio bwana mtu anakuwa anashika ile ya mwanzo amekwamba alikuwa nayo. Alipatiwa pengineepo aliridhi kwa stadhu yake, aliridhi kadaka za kuja kuitoa inakuwa ni mtihani. Kwa kijana lazima angaliwe anatembea nani? Anamsikiza nani? Ni muhimu kwa nini kuichunga dini yake na pia kuichunga mji tama kesho. Wanaamro bila kusaema inna shaba layunshao kijana atakuwa kulia fa in atara an yjalisa ahla alilmi kaada yaslama akifanikiwa kukaa na watu wenye elimu basi huyu atasalimika wa kitu gani atasalimika na maafa atasalimika na shahwat atasalimika na shubahati wa inmala ila ghairihim nikiwatakwenda sehemu nyingine kaada ya ataba huyu huenda asisalimike akaangamia na mihaki ni kijana amekua ameshikana na watu ambe kwamba si sawa katika jamii Watu wanapigia debe mambo ya maasi, watu wanapigia debe mambo mikoambasiyo faa. Angalia kijana kama huyo, anainukia vipi? Wallahi utapata anainukia katika njia ya sawa. Lakini kinyume yake, muangalie yule ambaye anashikamana na ahli al-ilmi. Hakoti bikao bi ilimu. Wallahi ni tofauti na huyu mwingine. Katika nasīha ambako umezitoa as kwa vijana. Nasaya tatu istiklalu marhatu shabab ni kuitumia vizuri yani kufaidika na marhala ya ubarubaru na hii tusema pia imejurudia katika wasia wasaba, wa saba wa 7:11 na 15 yote inaelezea ujumbe mmoja kwanza majaya anmalik bin dinar rahimallahu anahu qala innamal khairu fi shabab akhairi yote ni mtu kupatiliza مرحله يا عباروبارو مرحله يا اجانا هذا تمبيع عظيم هي نزنديش نزوشه كبوا من مالك بالدينار رحمه الله كنتوا مالك بالدينار لاهميه هذه المرحله وونه شيء مهم وهي مرحله يا اجانا وان الشابه حقيقه يا اجانا اذا أحسن استغلالها حصل خيرا عظيما Ikiwa ataitumia uzuri hi marhala ya ujana wallahi atakusanya khairin minki wa asbaha ma hasalahu fi shababih rakizatan wa 'amdatan wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamati na itakuwa yale aliyokusanya katika umri wake wa ujana eh ile itakuwa ndio nguzo ndiyo asili iliyokita katika maisha yake yote mpaka atakapoondoka katika hungu ngwa ardhi naf'an li nafsi kwanza itamnufa kwa nafsi yake wa li ummatihi pili pia umma pia na ye, wa li ghairihi na pia itakuwa nasaha kwa mwingine anufaike kama vile yeye alivyonufaika baina ma اذا lam yuhsil dhalika ikiwa hata itumia vizuri imarhala ya ushabab imarhala ya ujana adha'a ala nafsihi khairiyatan hadhihi almarhala wa barakataha wallahi ama ipoteza na kuitupa kwa nafsi yake khairi ya hii marhala ya ujana na pia ameitupa baraka ya hii marhala ya ujana wa indama yijituma le shab naikiwa barubaru zile nguvu barubaru وفراغ الوقت نا بي اكبطا وساعه المال باليد نا بي اك وانا مالك ومكونهك فهذه تكون مهلكه له هي تكون سبب كما قال القائل كما لبسما قائل إن الشباب والفراغ والجده مفسده للمري أي مفسده إن الشباب حقيقه يا وجانا والفراغ ناء وفراغ والجده نمالي mafada lilmar'i hii inamfisidisha, inamwangamiza mtu Hai mafada kumwangamiza umekoma ni zaidi ikiwa atakusanyiwa zote hizi faida mdhuma ila quwwatishabab wa faraghul waqti wa firtul mal amrun rabi. ikiwa atapata nguvu za ujana na akawa na wakati na akawa na mali wallahi sana umpelekea eh kwenda kuangamia wa huwa kathratu alfitan na jamlan nemakopia wendo pia kukithiri kwa fitna wa qurbuha shaba wa kathratu na milango za fitna zikawa nyingi fahadhihi min ni katika biha ala marhalati shababihi tena adhima huichuma kisaa sawa hii marhala ikawataituma katika njia ambayo komba si sawa wayufomi tu ala nafsihi khairu shababi wa barakati kisha akaipoteza kwa nafsi yake uzuri khairi na baraka ya hii marhala ya udana akatumia nguvu yake katika njia ambayo komba sio sawa pengine Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia penginepo anapata patatati mali kidogo Allah subhanahu wa ta'ala pia kamfungulia, kufungulia kapata na wakati na ikafunguka milango zote za fitna la shaka Kijana hapa sana wao huangamia Tokaona. napoingia ni mambo ya anasa wewe piga hesabu utakawaona ni vijana mbongia mambo mko ya ni upuzi mambo mko kwamba Ingelikuwa ni zama za nyuma ingekuwa ni sababu ya umma kuangamia mstari wa mbele ni vijana yuko tayari kutoa mali kwa adili ya kufanikisha masada kama hiyo iendelee atafika sehemu kama hiyo kwa kisi kitu. kwa kuwa ni mahala adhima فمالك بن دينار رحمه الله كان يقول انما الخير في الشباب مالك بن دينار اسما خير يوتي بماما قطيلذا خير يوتي في ketika مرحله تنبيه هذا تنبيه منه على عظم البركه والخير في هذه المره وكو مرحلة إن ان بركه كبوا لنا خير كبوا اذا وفق الله شاب اكي الله تتموفيق شاب waaneho alastighlalha fima yardi na akam saydia kuitumia vizuri marhala ya ujana kwa yale amekwamba ya itamrudisha Allah subhanahu wa ta'ala katika wasia wanne yowe ma walio tangulia wausia vijana wa kike na wakiume wa kiume vijana wanawake pia wanaingia mabinti wanaingia na barubaru wanaingia wasia ale تحصيل العلم ويفاده غيره وسوانه نكتفئ علم كش صفه الثانيه umfaidishi na امفاديشه ومن مساهله السلف زيد بن ابي زرقاء قال على بابه فقال شت هذا العلم tumieni baraka ya hii elimu fa innakum la tadruna hakika ninyi hamjui la lakum huwanda la tabluhu ma tu'miluna minhu huwenda msifikie yale amekwamba mna matarajio kuyafikia kwa hivyo liyuf, liyufid baadakum baadha mfidishana nini wenyewe kwa wenyewe bi mpatianeni mpatieni elimu asema sheikh uh, abdurasak Akishereesha sema qawluhu ta'ajjalu barakata ilmi intahizu intahizu ya ujana ya ubarubaru waqtanimuha faida mwilchume marhala ya ujana Kwa kitu gani lituhasrilu lil ilma mtafute ilimu kwa kuwa mtu idha kabura kiwa mkubwa la yakuna indahu min anishat hanata nishati waldhakira piyal dhakira akili inarudi chini walqudra piyana nguvu ala sitkari mith ma huwa fi marha, marhala marhala hana ile nguvu tena akili ile kufanya mudhakira tena kukumbuka kumbuka, kumbuka. ile nguvu tena haipo si na marhala ya ujana idha kuongezea إلى ما يكتنفه من مسؤوليات وأعمال ومشاغل ومصالح ولا بمقاما إنمفوتة كتق مسؤولية كذا ني مزازي انا مسؤوليه واعمال بي انا شغلي ذاك ونا باله ومصالح ومصالح كذا بين شاب بين ما كجانا ليس عنده شيء من ذلك انا مسؤوليه انا شغلي انا مسالي انا ني وايضا فإن مرحله الشباب تنقذ يا سريعا مرحله يوجانا ينقوشه حركه ينعيش حركه كما قال امام احمد رحمه الله كما قال امام احمد الفوسيما ما شبحت الشباب الا بشيء كان في كم فسقته يوتي نم انيليزيا نمنقال مرحله هي يوجانا مرحله انضوقندا انضوقندا wasema fa innakum la tadrun ala allakum la, la tabluguna ma tu'miluna bih akishareesha atharhi asema ay an-nashaba barubaru apate kufikira katha, ifadhi, fulani wa labda fulani وان يقرأ من الكتاب كذا ناسن الكتاب كذا كذا وغيرها من الأمور التي يؤملها ما بيننا وكم انا فلا يحصل لا هوذا سيفكيه ولكن اذا جاهد نفسه اكيد يقدر النفسي كسواء سا واستعان بالله نكاتك وسيدتك الله سبحانه وتعالى وهرسى على اقتنام رحله شبابي نكفى ببوبا كبطا فائده ومرحله يا فإنه, فإنه هو كيانا فإنه هو باربارو بإذن الله عز وجل يحصل خيرا عظيما حتى طت والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله سبحانه وتعالى unapiga katika njia yetu lanahedinahum subulana وإن الله لما علمحسنين وقوله liufid bukum ba ba'dahu fihi hattu lilshababi hiy ni kuahusia mabarubaru alghtinami liqa'atihim bi ba'dhi bilfa'idatin nafia katika makutano yao kwa wao iwe ni makutano ya wao kufaidishana annafia faida ma kwamba ina manufaa wa husnu tadakuru alilm na pia wao wanakumbushana masala ya elimu wakati gani wanapokumbukana katika liqa hauhu, sema, manzo, manzo, kwamba hao hukutana tukasema mwanzo mwanzo kwamba hizi nyasaha, ni muhimu sana katika mujtamaa kwamba tulio ndani yake sasa hivi kwa kuwa liqa nyingi kwa mwanzo kutana mashababu ndani yake huwa si masala yaheri sana imetakuwa ni masala ya dunia ndani yake kuna kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala lakini angalia nasaha kama hizi hata watu hukutana wanakumbushana mambo kwamba ni faida na wakumbushana masala ya elimu katika nasaha za masala hukomo nasaha ya tano al istighalu bi amali akhira watu jishughulishi na amali za akhira Wa rahimullah li shabab niyala mkomempokewa kutoka kwa san yasema katiran ma kana yaqul sana sana alikuwa akisema sulbasari al ya mashara shabab enyi mkusanyiko wa vijana wa barubaru. aleikum bil akhirah dilazimi na akhirah fatlubuha itafuteni iyo akhirah fa katiran raina sana sana sisi tumeona mantalabal akhirah yule mwenye kutafuta akhirah faadrakaha akaijata yu akhira pamoja na dunia kaliya wa mara aina na hatujewai kuona ahada nyoyote tolab kwamba anatafuta dunia faadrakal akhirata ma'a pamoja na yeye kuitafuta yu dunia bimaana wallahi wa kutanguliza masala ya akhirah Umuhimu wa kuitafuta hiyo akhirah kwa kuwa kuitafuta dunia itakufungukia dunia itakukujia kwa njia hiyo kwamba wewe usijue hasma wahadha tambi hunadhimun jiddan min al-imam al, al tambih, zindushi kubwa sana kutoka hasan al-basri al rahimahullah li shab bi baro bi al-akhira yake ni kuipata akhira wa yanataniya bi tahsilha na amakinike kuitafuta hiyo ahira wa shughli waqtihi bima yaqribuhu min rabbih na aish qulisha waakati kwa yale ambiyo kwamba na Allah subhanahu wa ta'ala faida jawab fa in fa'al dhalika Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yamune عليه binasibihi wa hadhihi min dunya Allah tamnemeishi atampatia fungo yake pato yake katika dunia wakati gani akijilazimisha na akhirah wakati gani akijitahidi kuitafuta i akhirah Sema Allah yufam lakini si fahamiki apa mima taqaddama kwamba tuliyotanguliza an alinsan yatruku tahsil ma mayu, mayu, yuqimu dunya kwamba mtu awache asitafute yale ya kwamba nsimamie katika maisha yake wa rizqi na rizki yake Wa maskani hiyo malbasi na maskani yake na mavazi yake asiwaache haimaanishi kwamba katika kutafuta ahira tuache haya yote biashara ni ibada wewe kutafuta rizki ni ibada maadamu utaifanya yote kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala utaipata ahira yako na pia utaipata utaipata dunia yako biashara mkombona ifanya iko teifanya kwa amri ya Allah subhana wa ta'ala fas'awila au, ila dhikrillah wa darul ba'i mush aya la, a, katika aya, fantashiru fil juma katika ardhi wabtagu min fadlillah namtafuti fadla zaalla wa ta'ala baada ya faradhi yako kwenda kutafuta ibada nyingine ibada ipi ibada ya kutafuta riziki famshuu fi manakibiha wa kuluu pembezoni maardi mtafute nini mtafute ndo nasema katika hiyo aya badhimu alama anasema Allah subhana wa ta'ala ametufanyia wepesi huu mgungo wa ardhi Bimana twaweza kujenga juu yake twaweza kulima juu yake twaweza kufanya maendeleo juu yake kwa lego gani ili tupate riziki ya hiyo ardhi maadam tutatembea itakuwa pia ni ibada wa ybqa 'alatan atabaki tu kazi tukazi yake ni kuumomba watu alal akharin 'alatan kazi yake kuwaomba watu wengine bal لا يدور المسلم ان يعمل حيدوركم اسلامك فياء كذا ويكدح نكشوك ويحصل المال نكपता مال ولو اصبح المال عنده كثير لو لكن الذي يدره ان تكون الدنيا همه وبغيته ومقصده ومبلغ علمه لكن مايا زيدي امكمبين ادو ان ادورني ايويه دنيا ندو lengo lake hiyo hiyo dunia ndio tama yake hiyo dunia ndio andiwe... kile kitu yake ni dunia dunia kama ilivyokuja mtu sana anasema anna ukana ya qul fi du'ahihi wala tadir al-dunya akbara min Allah fidali ya dunia ndio hamu yangu kubwa wala mablagha ilm ilmina wala hiyo ndio upeo wa ilmu yangu kwamba mimi yote nayafanya kwa ajili ya dunia wa kwalsul sala maadamu tunasema innaka intadar warathaka aghnia khairu min antadarahu maalaatan yatakaffafuna an-nas watu wako ni matajiri ni bora kuliko kuwa wacha kazi yao yatakafafuna an-nas kazi yao ni kuombaomba watu na uislamu unapiga vita masala ya kuomba watu siku zote tabia kuombaomba uislamu inahimiza watu watafute kama utakavyosoma hapo mbele famanjaalahumul akhirah yule mkopatajalihamu yakid akhirah Jama'a Allahu alayhi shamlahu Allah takum atam mambo yake watatfu dunya wa hiya radima na dunya itamjia angalia wewe katika kutafuta akhira dunya ja ja Allah ukufungulia ukaipata hiyo dunya lakini kinyume manjala hamu dunya yule ambaye tatilia hamu dunya ja'al Allah faqrahu ufuqara dunya illa ma katabahu Allahu wa Jala Allah na halipati katika dunia ispokuwa. yale ambayo ya Allah subhana wa Ta'ala alimwandikia. Fukara na ufukara haimaanishi kwamba ni ya hana kabisa la hata kule utotosheka. Hiyo yote pia ni ufukara. Tukaendelea katika wasia. Za Masalaf ambao kwamba waliitoa kwa mashababu wasia wasita. Adamu liqtiraru bil shabab mtu kutojighiuri kwa ujana. Kwa hii mahali ya ujana wasiha na kujiguri kwa afya wa tul al amali na matumaini marefu wa min wa sa al salaf shabab majaan bin abi hakim qala sama kunna najlis ila aun bin abdullah fa lana tulikuwa kwa Mude katika wema bin abdullah ambiya, shabab vijana aina shabab yamutun Allahu Akbar. Tumohona vijana wengi na wanakufa. Famay yuntadharu bil hasadi idha balagha al minjalu. nini? Wakati imefikia mimea wataka kuvunwa. Nini mtu tegemea? Waya yamassulihatahu huko akiufutafuta na kupanguza panguza mandevu yake. Asema muradu wanakusudia rahimallah annam balagha hadha sinna Atla ka ifikie huu marhala ujana hana lahu an yushad. Imefikia yeye yu kuvuna. La anna kwa kuwa mimea, idha tama ikitimia vizuri hana hashadu. Nimefika wakati wa kuivuna mmea kama huyu. Wa kabura Na yule ambaye kwamba mkubwa, miaka zimeenda, danat mani yatu. Inakaribia yeye kutoka katika umbungo wa ardhi. Fadhakra dhakara lahum dhalika ama yote kwa ajili ya nini li yunabbihum ilikuazindusha alla yaqtaral insan mtu ashuhurike bi ruyatihi liman umida lahu Kwa kumuona umr wa kumona yule ame kwamba wa umri akaona lima nitafika kama huyo kwa nini li an minan nas wa ko katika watu yaqtaru inda mayara ba'd al-mu'ammarin wow na ururu uh, wakaona wale pale wanapoaona wale ambao kwa Allah amewaruzia kwa kupatia um, um, umri mrefu wayaduna annahu sayablaghu min al-umri mithlih kisha kasepia mivile vile ndafikie umri aliofikia huyo fa yurfu fi kathirin min al-umur akaacha kufanya mingi katika mambo wayusawifu wayuajil wa kawa ni mwenye kuakhirisha ma kwamba nitafanya nitafanya kama atil yuammar wahidun moja anapatiwa umri mrefu fayaghur qawman na wengine wakawa naghuri eh wakao wana wona na mina shabab akasahau wanaokufa katika barubaru mwana moja anapatiwa umri akona ina wasiwasi pia mimi ndio katika hali kama hiyo akasahau kwamba kuna wale wanaokufa walio sawa na umri wake katika marhala ya ujana wa maana nafsu na katika maana yake pia imekuja an Hasan al-Basariu انه qala sama dhat yawmin siku moja kwa wale waliokuwa naye wakaana fihi mushaykhun wa shababu na kulikuwa namchanganyiki kwenye ku kikao chake kulikuwa na wazee na pia kulikuwa na barubaru baru. sama ya masharaa al-shuyukh ya ni msanyiko ya wazee mayun tadaru bizari' idha balagha utekemewani nini, ninisubiriwa eh, ukisha kwa imetimia قال وقال اسمع يا حسان احفنوا ya يا ما ما يا عشره الشباب اللي مصنيكم يا وجانا ان الزرع حقيقه يا بيمه قد تدركه الاحه ويند يقططى على مرضى ويند يقططى على مجانغ ويند يقططى على ككاوكا قبل kwa nini pengilepo huenda akampate kumpata hapa katikati ndio shibia kwamba alikwitoa sema fayambagh lilmuslim ayakuna haluhu. lazima kwa muislamu yampasa kwa hali yake kama jafil atar, kama ulipokuja katika athar اذا امسيتا jioni usiwe tena na matarajio kupata asubuhi wa na asubuhi kimaukiwa stegemee kwa meta kupata jioni al-imam ibn juzay rihimallahu ana ya busara sana hapa asema yajibu ala man la yadri mata yabghathu al-maut yafa aw ni wajib kwa yule kwamba hajui wakati gani atapatwa na mauti hayakuwa mustaiddan ni mwenye kujiandaa ita mauti yule mkomba hajui wakati gani mauti itamgafilisha mara moja basi lazima ajiandae wala yaktr bi shabab wala sighuriki kuna kwamba yeye bado ni kijana hata muasi allah subhanahu wa ta'ala wasiha pia sighuriki kwamba yeye afya fa inna aqall man yamutu al-ashiya wachache wanaokufa ni wazee wa akthar man shuban na wengi wanaokufa ni vijana barubaru walihadha yenduru mnyakbur kwa ajili ya hiyo ya yule ameki kwamba kwa kuwa wengi ambako mbanaondoka katika chungo ardhi ni wale kwamba ni waze. na wale wale wachache ambako wanatoka katika ardhi ni, ni wale ambako mbana kufa ni wale ambako mbani vijana kwa hivyo yule vijana atahadharishwa angalie Angalia ipi kwamba wale wengi mkoambo wanaondoka katika ardhi hii vijana kwa hivyo anafaa afanye nini aregee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shahid dalika annaka nadarta fi al-usar shahid ukiangalia katika familia familia fasata fasatajid almuamarin Utapata pata wewe ni amepatwa na umri wa uzee wachache wa katar ya mtu yakunu fi marhalati alshabab aw na wengi wanaokufa Wanakuwa katika marhala ya ujana ama bado tushodogo wadogo katika wasia wasia wasita kwamba tumesema watu wasia wasita unajegelelea shabab kuitumia marhala ya ushabab kwa uzuri wasia wanane, 8 muharabatul wasia wanane, kwamba umeitoa wewe waliotangulia kuwatolea vijana ni kupiga vita uvivu, vivu uvivu muharaba kuipiga vita uvivu kile uislamu ni dini ambayo kwamba laiti watu wangekuwa naifuata kisasa sawa hata uchumi wa nchi ungekuwa ni wenye kusonga mbele lakini kuwa watu hawafahamu wakoona kwamba hii uislamu unaoarudisha watu nyuma ni dalili pia ya Allah subhana wa ta'ala kuzidi kuwapatia majanga uislamu unapiga vita uvivu unapiga vita kusala watu kuketi tu kunyosha nyosha mikono uislamu unaoupiga vita kabisa مرواه لابن احمد في كتابه الورع ان عبد الوهاب الثقفي قال سما خرده علينا ايوب اي السختيانيو رحمه الله فقال يا معشر الشباب ايه من احترفوا فني كازي احترفوا فني كازي لا تحتاجون أن تاتوا ابوابها اولى ام محتاجين بقى نقعد قدام ملango يا حوا وحا ايه نقعد wa dakkara man yakrahna ka taa ya lewa ya le amkombona yachukia ay ayakuwa alishab iyo kwa kijana ma atasili liwa mmoja kuma anatafuta elimu hirfa awana kiji kazi yektasibu biha malan atakuwa anapata kwa hiyo kazi mali wa rizqan narisi yunfiq bihi ala nafih takuwa anajitumia yeye katika nafsi yake Wafima baada. ma ba'da kwa anatumia ala ahlii kwa watu wake oladii na watoto wake waa la yakuna aalatan lilaakharin siwe kaze yake ni kuombaomba kwa leo uislamu ndio unajulikana tabia zao kila miskitu kienda haikosi watu kusimama kwenda kuombaomba hii ndio ni kwamba watu wamekosa kufundishwa elimu sahihi inayostahiki ikiwa wangefundishwa elimu sahihi na haungeona watu kazi zao kuombaomba hatta hatta la, la yahitaju itha kabara ayadhhab ila fulan au ila fulan litolabil muawana walmsaada mpaka haitajadia kishakuwa mkubwa kwenda kwa fulani ama fulani kutaka usaidizi itakuwa atakuwa anapata riski wa anfa'u wa athabu atakuwa anapata riski ambayo itakuwa na manufa. na riski ambayo ni sawa ma'kana min kasbil riski ambayo mtu atakua anaifanya kwa mikono yake wa abrak itakuwa ni nyenye baraka riski ambayo kwamba ina baraka kabisa riski wa anfa'u wa athabu makana mengkasbi yadi katika nasaha za wema waliotangulia nasaha walizitoa nasaha ya tisa muraat hurmatul masjid kuchunga heshima ya misikiti sema hii itajia sana wala tufundishe watu nasaha kama hizi wamakana tu ahli msjidi darenge kuangalia bana heshima ya watu wako ndani ya miskitini. wadamu Wa tashwishi musallin na pia kuto washwishi kuswali waadamu alishtighal biamur aljanibiyya yani alibada na mambo ya mbali na ibada ndani ya miskitini na tukmaniina na kuwa na utulivu kushugulisha na kwamba na utulivu walkhushu fi na khushu katika swala. Nasaha, isi tu Hina sawa pia ni kovijana hasa na kwa waislamu ama ومن جمله وصايا السلف للشباب ketika جمله ينصح ذا مسلف كما شباب ما جاء عن جعفر قال كان ثابت البناني رحمه الله يخرج علينا وقد جلسنا في القبلة فيقول اليكم ايتوبيا يا ماشر الشباب انكم وسانيكوا يا وجانا حلتم بيني وبين ربي من زماني nabaina mola wangu anastudallah mimi kusujudia bimaana kwa ushawishi walikuwa wanatoa hao vijana imemzuia huyu katika ibada yake amekwamba alikuwa kimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yushirihimallah alinasia zaidi ila anna ba'd ash-shabab ba'dhiya bijana alladhina yaltaquna mukamba hao hukutana washtamiuna fil masjid nawsunika miskitini Wastakil luna na wanaitumia hii fursa ya hukutana liqaihim bi asdiqaihim masjid na marafiki zao katika miskiti bil hadithi janibi. wakaanza kuzungumza hadithi za kando wakaanza kuzungumza masala ndio kwamba hayambatani na ibada na hi wallahi wengi katika sisi tumepatwa na huo mtihani malasaf ndio ujue kweli sisi nyoe zetu zimejaa kutu mpaka makaburini Sehemu ambayo kwamba imemtosha mtu kuona jeneza ikamkumbusha mauti. Imemtosha Tume sallallahu alayhi wasallam akiwaambia akiwaambia masuala yake kuntum kumani ziyarati alqbur mimi nilikuwa nimiwakataza nini kuzuru makaburini, ni maka. lakini saa hizi e, imani yenu imekita alaan fazuruha fazuruha fanyini ziara katika makubu, makaburi kwa nini kule kufanya ziara makaburini tutakukutazukuru akhira ina wakumbusheni na akhira lakini leo kuzika watu wallahi watu huleta habari za dunia watu wakaleta mambo eh, mambo za mipira makaburini watu wakaleta mambo za anasa makaburini watu wakasahau kabisa kwamba kesho ni mimi maadam huyu leo wanaingizwa ndani eh, akili yangu yote haipo kwamba mimi nimehifaa dunia mpaka katika sehemu ambapo mba... <coughs> inafaa mimi ni ukumbuke kwa mimi kesho katika huu ardhi wallahi tukazikosa zile fadla ambapo watu huupata wakaenda kumzika maiti ikiwa tupate fadla tukapata madhambi ndeny mkaburini ni kusengenyana ndeny makaburini. mpaka wale wanaoingia ndani wakazungumza mazungumzo ambapo kwamba haifai asa faida gani sisi kwenda makaburini kwenda kuzikana faida gani sisi kwenda bila kuchuma matawabi kwa tunachuma madhambi si miskitini tu hadi makaburini hiyo yote kweli umma umekufa Hiyote yote kweli umma nyoao zao kutu kwa kitu gani kwa madhambi ambayo kwamba unazofanya usiku na mchana mtu asikumbuke mbaka makaburini kwamba kesho ni yeye atazikwa na wallahi kama tadinu tudam unavofanya pia piga hadithi makaburini kesho mpaka ukiwekwa kabisa watu pia watakuwa napiga story hata itafikia sehemu iliwe uchungu zaidi watakutakii wewe ushauri ambao kwa tayari umekufa ili uchangie katika hadithi yao kwani tusimogope Allah subhanahu wa ta'ala kwani tusitumie fursa kama hizi na hii ni tabia huendelea Hiyote ni watu kukosa mafundisho sahihi ya hii dini ya Kiislamu ni watu kukosa walinganizi sahihi wa kuwalingania katika nini katika dini ya Kiislamu hiyo ni sababu ya misikiti kutofanya au kutosimamia dauri yake ya kuibadilisha mjtama na kuwafundisha waislamu tukoona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo la masajid yeye alikuwa na hakikisha kwamba msikiti inakuwa ni kitengo kikubwa ya kuibadilisha mujtama ndio wengine wakasema miongoni mwa sababu za kudhoofika kwa elimu adamu ikamatu almasjid bidaurha ni misikiti kutocheza au kutotekeleza majukumu yake katika kuifundisha mujtama ikawa sababu ya elimu kupungua Misikiti kabaki ni kuswaliwa na watu kwenda nje. Wallahi, wasimamizi yeyote amekomba jukumu ya kusimamia misikiti, kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataulizwa. Je, msikiti wake ulishabishiana na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi ndani yake palikuwa na halakati. msikiti yake palitoa na chuoni. Je, hizi zetu ndio umma kila siku inapotea. Umma kila siku inakuja na mambo ya kiajabu semiskitini tu hata makaburini watu wamesahau kwamba kaburi si sehemu ya kwenda kupiga hadithi za dunia si sehemu za kwenda kusalamiana, kwa masuku mingi atujaonana habari za pale pale mpaka yule amekumbani ni duao watu muombe ile mwenzetu allahumma thabbithu bi thabit, thabit kwa nini akili yetu imeshughulisha na mambo ya dunia wa kama tudanu tujirekebishe kwa makesho ni mimi nitazikwa kwa hivyo utapata vijana wanopatanana miskitini basi kwa sababu ya kuzungumza hadithi za dunia Wayakunu ila jiwarihim manjal masjid liya'budallah lakini ipo mizonye mwake panakuwa na mtu mkomba amekuja kwa ajili ya ibada watsema inna fi salatihi wa na apate utulivu katika sala yake na apate khushu faya huluna bainahu baina salatihi ikawa mazoongomzo yao mkombo anaazungumza ikawa ndio sababu ya kuwa kizuizi au pazia ya kumzuia yeye na swala yake Bimana akili yake yote itaenda kwa yule amekomboa niazungumza fala humu shtagalu fi al masjid bil ibada haw hawajishughulishi miskitina ibada wadhikri nahawajishughulishi na kumtaja allah subhanahu wa taala wala hum taraku man jaa li abdullah fi al masjid wala hawaa yulaa mi kwamba amekuja misikitini Allah subhanahu wa ta'ala ayastaghila bil ibada ajishugulishe na ibada yake wayuqbil alaiha na aeleke ibada yake bali kazi yao wao ni kumpatia tashwishi paka misikitini bana siku ya jumaa pingineepo ni khatibu yuko jua na khutubu mtu anangangana na yake Hajali, penginepo huyo katika ibada au ah, ukapata watu penginepo penginepo khutba inaendelea watu wanaendelea na maneno zao ambapo kwamba hata hazihusiani na ibada yote haya kall bal rana ala qulubihim bima kan eh kijiona uko katika hali kama hiyo wewe jirudie bimaana madhambi ndio inakupelekea wewe mpaka hata kutojihisi kwamba uko mbele Allah subhana wa taala utulie uwe na hushu upate faida penginepo faida utakayoipata juma kama hiyo itakuwa ndio sababu ya kubadilisha mashako walhadhak wa jalaio famimma yahtaju ayatanabba lahul shabab aw ashab yale kumnafa azinduke huyu kijana au barubaru muraa'atu hurmati almasjid kuangalia utukufu wa miskiti miskiti ni sehemu achunge utukufu wa miskiti wa muraa'atu wa makana ahli almasjid na pia achunge utukufu na sehemu na cheo ya wale amkambo wako ndani ya miskitini Hawajakudi ya miskitini kwa sababu ya maslaha ya dunia, wamekuja miskitini kuabudu Allah Subhanahu wa taala. Watu wachunge heshima za miskitini. Li Allah yashughulhum bi umuri janibiyah. Ushashugulishi na mambo ya kando Ani ibada. Amekuwa mko mbali na ibada. Wala fi salat. Na khushu' katika salaa. Sema na hiika fi hadha azaman min wasaili ittisal. atukumbusha bana. Potle ya mbali, achini ya mbali, yale ambayo kwamba imekuja siku hizi. Master Jada, yale ambayo imekuja katika zamu zetu. Min wasa'il ittisal, katika vyombo vya mawasiliano, bi maana akusudia simu. Allati yahmiluha shab fi jeebih, ambayo mkijana anabeba kwa mfuko wake. Faruqdama asghala an-nasa fi salatihim bi Wakati mwingine huweza kuwashughulisha watu katika swala kwa ile mlio wa simu ambayo kwamba unalia au biridhi ala alhatif au nahw dhalik au wakati mngine simu akapigiwa akapokea na kuanza kutoa ile sauti ikawashughulisha watu ndani swala limma yuhdithu lin nasi tashwishan ikakao analeta tashwish ndani ya misikitini fi swalatim pia tashwish katika sala zao wa adamu na pia hamna raha wa mani na nafika pia utulivu simu mtakaingia na maskini tumepata mtihani wengine katika simu zao Wakaeka zile maringu tunambozo kwamba a'udhu billahi minashaitanir rajim ikalia katikati ya swala ikalia katikati ya swala kwa hivyo watu wote akawaribia swala zao na hii wallahi inatokea tena sana katika wasia za masalafu kama شباب wasia wakumi 10 asalamu ni kutoa salamu masalafu kuna kufundishana tabana adabu wamijumla tinwasatu salafu li shababu ma jaa'a an muhammad bin suqata qaal laqiyani maimun bin mihran fa qultu alaiku tara na mimi maimun bin mihrana kanan bi'a nikasama allah allah ini ya vijana kali na saha nzito amekwamba anitoa. Si uchukulie ni vitu kidogo tu. Tukaacha salamu mikoomba tumefundishwa na Uislamu, tukachukua salamu zingine ambazo kwa kwamba si katika mila zetu. Angalia, huyu salaf bide amkataza kwamba mbia la, "Qul bis Sema as-salam. Hii mbukumu msema si katika salamu yetu. Wa fil hadithi ananabi sallallahu alaihi wasallam tumewasema sallallahu alaihi wasallam man badaa bil kalam atakae aanza na maneno qabla as-salam kabla ajatoa salamu fala tujibuho msimjibu nyamazieni muache kwa nini kaanza na maneno kabla ya salamu wa qawluhu rahimallah hazi tahiyatu shabab alipomwambia hili salamu ya vijana ai anna ba'dha ash-shabab ba'dha vijana tastatiibu nufusuhum naw'an min at-tahiyyah hauupenda eh, na wakafurahia nafsi zao zikatulia kwa aina fulani ya salamu kuna aina fulani ya salamu ukimtolea yake hujihisi uzuri ويرaa annaha ajmalu ma yakunu indama ikhwanihi au zumalai hiyo ndio salamu nzuri ya kutolea wakati na, na ndugu zake marafiki zake fa yatrku s- salaamu akaacha salamu amekumbania kisheria salamu amekumbani dua salamu amekumbani kitonea wa wa, wa, wa hawaitoi tena wa na akaanza kuleta baadhi za salamu alati rغب fiha. wama la iliha salamu wamwi kwamba ameipenda eh salamu wamwi kwamba kuna ndio nzuri kwake asema faruq ba mktasara عليها wataraka salamu tumia kafupisha kwa yule salamu anayempenda akaacha salamu wamwi kwamba inafaa wa inafa. rubama ata bi salamu na wakati mwingine akaleta hiyo salamu yake kisha baadaye akaileta hitahiya wamwi kwamba sahihia ya kiislamu. Kwa hivyo ni uzuri bana kutoa salamu mimi kwamba imepokewa. Katika nasaha za masalaf waliotoa kwa mashababu, nasaha ya 12 tumesema ya 11 inafanana na nasaha ya tatu na 15. Nasaha ya 12 Mashabab walitolewa na wema waliotangulia as-salah as Kawausia, nasuala, nasuala, na san zito kawahusia na swala na kisha swala taukid bi kuonesha umuhimu na uzito wa swala ni ile ikompemepokewa imepokewa kutoka al-riyabi qala sima kana sufiani at-tawri rahimallahu sufiani tawri? rahimullah yusalli al-wakisuali thumma yaltafitu ila shabab Fayakul, kisha na wazungukia kiwangalia hivi kiwambia. kiwaambia idha alam tusalli al ikiwa leo lini mtaswali ikiwa hamta swali leo lini mtaswali mta shabab tauri rahimallah ali wahsiya vijana barubaru wasiyyatuna adhimat wasia nzito kubwa kwa kitu gani bistighlali shababehim fi ta'atillah wa itumi uje na wao katika toa Kat, ya allah subhanahu wa ta'ala fashab barubaru idha lam yastaghil marhalat shababiiki wa ataytumia kwa uzuri akapata faida na marhala ya ujana ubarubaru Asema, fi sjudu lillah wa kumusjudia Allah subhana wa ta'ala asema qad yad'ufu huwanda kadhufika wa dukhulu fi marhala min hayati akaingia katika marhala katika marhala ya maisha yake ya, ya hai wake, ya waddu fiha atatamani katika marhala i yes to the asjudu walakin lastatui lakini asiweze kusujudu mingia marhala ya uzee akatamani kwa kusimama hawezi akatamani ya rukoo hawezi akatamani ya sujudu hawezi bisababi dhafu quwa kwa kuwa nguvu zake tena hana imedhoofika Wamaradha maradad hii na mwili wake umekuwa na ugonjwa fala yatamakka minasujud hawezi tena kusujudu walahadha qal kwa ajili hiyo akahusia kasema. idha lam tusalli alyawm kama hamtaswali leo famata lini mtaswali nasaha kwamba lazima tupatie mbarubaru upatiana neno ni baru ninarudia tena misikiti sote kwamba penginepo tutapatiwa usimamizo wa misikiti wallahi tujue tuna masulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho tutaulizwa kiwa tuliacha misikiti yetu imekufa Bimana imekufa hakuna elimu ndani yake haiwafundishi umma wallahi kish torizo mbele Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa misikiti likuwa ku ina ngara ina kwa elimu na ndani yake fahanihan lakum Allah subhanahu wa ta'ala awafanyei wepesi iwe ndio sababu ya umma mustakbal kubadilika kwa maana tunasema ufisadi unaokithiri katika mjtama siku zote wallahi unakithirishwa kwa kutopatikana nyasa kama hizi ni misikitini au majumbani au Isipatikane walinganizi wenye wa kulingania mbarubaru katika njia ambe kwamba ni sawa ndio ukapata katika zinyasaha zote zinahusia ikaanza na nasaha ya mwanzo na ya pili kuhusu angalia nani mwenye kutoelemu kwa kwa kuwa yule mwenye kutoelemu sahihi lazima nasaha kama hizi atawafikishia vijana nasaha ya 13 waliotoa wemo aliotangulia kwa vijana al-ijtihadu fi amali al wa sa'i kujitahidi kufanya amali ya akhira na kuikimilia hiyo amali ya akhira hiki kidogo kufanana maili ya juu lakini kwa mbali majaa rabbata nukulthuma nahqal natar ilaina hasan alituangalia sisi hawlahu tumemzunguka ya shabab kwa barubaru اما تستيقون الى هر العين ام نحامن يكتاك هر العين كشوا بيبوني هم واتك هر العين ام نحامو سما هذا الالتفات بديع من الامام الحسن البصري البصري اللي بوزغوكيا كيوتجيها يذكر فيه الشعب بنعيم الجنه اللي كوني انا وزغومزيا akiwakumshia neema ya peponi maana kesho pepo watu wataipata na ndani ya pepo kuna wale mahuru alain kwa hivyo hasan albasri alizunguka akiwaambia vijana je hamna hamu hamtamani hurulain bimana hamtaki kuingia peponi mwapate hurulain E mfanya amali itakayowapelekea nyinyi kuwapata hurulain kesho peponi wama fiha min maladhati wamasarati mina lam yapo peponi maladhati vitu vya nyala nzuri masarati na vinakufurahisha walati minha hurun ayn walhisan yake pia kuna mahuru na ayn litajaddada bidhalika nishat ili weka upya nishati zao wa shauq ila aljanna hamu ya kupata pepo wanaimu hana neema za pepo bi maana anatumia uslubul badil kuwafutia kuwapatia hamu ili hamu iwasukume katika ibada ili waipata hiyo pepo sema wa kama hadha fi qalbi ash-shab ikiwa atakuwa na fikra kama hiyo ya kuwapata mahuru la hayi hiyo fikra katika nini baada tawfiqi la taala baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala fikra yetu ya msukuma ya kupata huru anko kitu gani ila jitihadi fi amali akhira kujitahidi kwa amali akhira wasa'i la na kuikimbilia kuifanyia kazi ya amali ya akhira Ila ipate pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah sema. Waman man arada al-akhira yule mwenye kutaka akhira wasa'ala sa'yaha na kuikimbilia ya akhira wa huwa mu'min hal yakun bayni mu'min basi mtu kama huyo ulike kana sayyuma mashkura akimbilie kuitafuta akhira Allah subhana wa ta'ala kwa yeye kwenda mbio basi huenda akaipata akaipata hiyo akhira mengoni mwanasaha sasa wema waliotangulia nasaha ni kwamba uliopatia mbarubaru adam taswifu kuto akhirisha akhirisha kuto akhirisha akhirisha ni ta nita. ni ta Miongoni ma nasaha zao walitangulia kwa masalafa ni ile iliyo kuja tuko Hasan al-Basri aidha anasema anahuqala ya mashara shabab. inikusaniko au mko anga ko ngamano la vijana mbarubaru iyakum wataswifa jeepusheni jeepusheni na kuakhirisha kwamba saufa af'alu nitafanya saufa af'alu nitafanya nasaha hii si kwa peke. pekee bali nasaha hii inaendea waislamu kwa ujumla kwamba at Nita, nita. tanita aliposema yakumu at-taswif je wataswifu. kwa nini at-taswif huwa al-afatu allati taswif ndio maradhi kubwa ambayo umwangamiza wengi katika vijana maradhi mkumbani kubwa maradhi nita, nita. Hiyo maradhi ndi maradhi mko mwa sana imewaangamiza vijana. Kakauli baaduhum, mfano mmoja aseme Falayaf'a uh, sawfa atubi la Wa inshallah sola, inshallah, abaru, na, inshallah wazazi wangu natawafanya wema Wasaufa, wa sawfa wala yubadiru wala hakimbilii, katika suala, wala yaghtani wala haipatilizi umri wake kwa yale amekwamba itayamfaa bali yuajil bali yuakhirisha huysawif na usema nita fa nafsuhu itha hadadtuhu bit nafsi yake ndani kimulezea tubia tubia au bil muhafadhi ala salat nafsi yake ndani kimuelezea hifadhi salat hifadhi salat wa ghayr dhalik nazinginezo jaat hadhil afa Humjilia hi mangamizi hi maradhi mbaya zaidi wosara fathu hadha ikamuondosha katika iyi khairi nafsi namsku fanya basi hii maradhi napomjia ikamuondosha kwamba ni ni wala yazali yusawifu hachi kuelezea kwamba nitafanya nitafanya wa yujilu hachi kuakhirisha kuakhirisha hata tafuta barakata shabab mpaka inampita baraka ya umri wa ujana baraka ya marhala ya ujana waqtinaamu waftahu bilkhair nakupia kufaidika na wakati wa ujana kwaheri nini ninizuia ni Nita, ni ta warubama na wakati mwingine ajla ba'dhumu at-tauba wengine waakhirisha kutubia kwa allah subhanahu wa ta'ala ila an yasila ila umrin pakakafikia katika umri ma min hayatin fatabagathu almaniya qabla an yasla ila dalika al'umr kaliimani no akaakhirisha toba wa miminda intatubia mpaka ikamghafilisha mauti kabla ayafikia kwa umri ambao mapengineepo alifikiria atafikia nini nita nita nita wallahi kufikia hapo kwa hiyo tumie Allah subhana wa ta'ala atujalie tuwe wenye kusikia na kufuata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik